Højre, hovedræder, på dig. Ja tak. Ja Og hoved, hent ud den. Og til programmet, når den sidste gæst er gået. Her vil jeg og mine to ugentlige gæster tage dig igennem den danske restaurationsbranches ukummerlige forhold og vildeste røverhistorie. Jeg hedder Anne Lund, og det her program er for dig, der gerne vil vide, hvad der sker bag de lukkede døre i restaurationsbranchen, eller for dig, som er en del af branchen og gerne vil kunne spejle dig i andres oplevelser og historier og forhåbentlig lære vores vej. I dag har jeg inviteret Sofie og Markus med til bords. Hej med jer. Hej. Halløj. Og inden vi går i gang, skal vi lige høre jeres CV. Markus. 29 år og har været i branchen i syv år og har primært haft din storhedstid som bartender og barschef, hvor du har været på virkelig store og virkelig kendte koncerner. Men sluttede af på nogle rigtig niche cocktailbarer, og jeg kan jo også se, at du har været lidt i Australien for at se, om branchen var bedre i udlandet så var den det? Altså, det var anderledes, men lige det sted, jeg var i Melbourne, der, det var faktisk vildt meget som København, eller det var meget mere som København, end jeg troede, det var. Følte du, at forholdene var bedre i Australien? Altså, da jeg kom der til at skulle finde job, der var jeg på prøvevagter på to eller tre bare Og det vil jeg sige, det er fuldstændig samme som hjemme, Måske endnu mere, at jeg ved ikke, om det er, fordi man er på den anden side af jorden, men... Man føler, at der er ikke nogen, der altså, har styr på det, man laver, eller ved det. at Man kommer ind, laver en prøvevagt, og øh, hvis det går godt, så får, får du et opkald, og kommer tilbage. Hvis det ikke går godt, så hører du ikke fra dem, og så får du lige stukket nogle penge i, lommen, i, i hånden, mm. som sådan tak for nu, eller et eller andet, fordi du har været der en gang. Øhm, er du stadigvæk i branchen? Øh, nej, jeg er stoppet, men jeg er stadig der, hvor at jeg bliver spurgt en gang imellem, om jeg lige kan lave en, en hjælper. Det er noget tid siden nu, jeg har gjort det, fordi at jeg... Jeg synes, det er hårdt at komme fra sådan et 8-16-job og så direkte ind og hjælpe til sent. Så jeg kan mærke, at det, det er sjældent, jeg har overskud til det. Men jeg, jeg kan godt tænke mig, at det er stadig holde det i live, ikke? Lidt svært med at slå op med den der ekskærste, kan jeg høre. Ja, ja, helt klart. <laughs> Sofie, du er 33 år, og du vinder faktisk pladsen som den af mine gæster, der har været i branchen i allerlængst tid. For du har nemlig holdt ud i hele, jeg lave en trumvir, 18 år. Ja. Okay. <laughs> Og udover at have været bartender, for det har du nemlig ikke været, så har du faktisk været alle roller rundt. Du har været runner, barista, tjener, sider, inspektør, restaurantchef, assistent-restaurantchef osv. Osv. Osv. osv. Og i forhold til at have været i branchen i hvad jeg vil kalde et helt liv, så har du faktisk næsten kun været hos den samme koncern. Altså ikke nødvendigvis den samme restaurant, men jeg kan se, at du har været hos den samme ejer, og så været lidt rundt på hans forskellige restauranter. Ja. Er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Øhm, jeg laver lidt sådan, kan man kalde det, konsulentarbejde, hvor jeg bliver spurgt, om jeg vil komme ind og lære nogle folk op. Grundet til min tid som tjener. Men nej, jeg er ikke, jeg er ikke et mær. Det kan jeg sgu ikke holde til at løbe rundt på et gulvmær. Øhm, jeg er for gammel. Det forstår jeg bare godt. Det er især en branche, jeg føler, at man, man hurtigt bliver gammel i. Det, det tager hårdt på både øhm, psyken og det fysiske. Ja, 100%. I fald så er jeg super glad for at i to jeg har lyst til at være med i dag, hvor vi skal snakke om. os på noget andet. Okay. Hvad rimer på Hyret! Hyer. Hvis du og I har lyttet med, så ved I, at i allerførste program, der snakker vi om der, hvor det hele startede, nemlig jobsamtalen, prøvevagter og en smule om kontrakter. Derfor synes jeg, at det var passende, at vi i dag skulle snakke om opsigelser og fyringer. En ting, jeg oftest har fundet enormt dramatisk, traumatiserende og virkelig uretfærdigt i restaurationsbranchen, da jeg selv, selv har oplevet, at det har været noget andet. Og uden at det skal komme til at lyde som om, at der er en masse violiner, der spiller for mig i baggrunden, så må jeg indrømme, at grund til, at lige præcis det her emne ligger mig virkelig meget på sinde og taler om, er fordi, at de her opsigelser af fyringer virkelig er noget, der har sat sig i mig øh, som en frygter og en ydmygelse, som jeg nu har taget med videre, både i mit private liv, men især i mit professionelle erhverv. Og øh, inden vi lige går videre med min rant her, som er allerede er alt for langt, så vil jeg gerne lige høre jer, om I nogensinde er blevet fyret i restaurationsbranchen. Ja. Ja. Mm, yeah. Kan I også ikke genkende til nogle af de følelser, jeg beskriver omkring dem? Det kan man ikke undgå. Ja, altså det sidder stadig i en, tror jeg. Man tager det med videre. Det gør man. Det er faktisk ikke mere end fem måneder siden, jeg sidst blev fyret forbrængelsen af. En fyring, der blev fremlagt med det grundlag, at uh, they didn't like the attitude of a manager, who didn't want to put in the extra hours. Og det var fordi, at jeg var på en kontrakt, som hed 25.000 kroner om måneden for 165 timers arbejde. Det vil sige, at jeg ikke ville blive betalt ekstra, hvis jeg arbejdede over, men med mulighed for afspacering, hvis jeg havde for mange timer, ind hvad aftalt var. Jeg vidste godt, at jeg som manager skulle øh, træde til under sygemeldinger eller ferier osv. Så videre, så videre, så videre. Mit problem var bare, at de allerede vagtplanerede mig 20 timer for meget hver måned, og hvis der er en ting, jeg har lært i den her branche, så er det, man skal ikke lave mundtlige aftaler, og man skal især ikke lave aftaler med de chefer, som man øh, omtaler som sine venner. Så derfor var jeg ret bestemt omkring, at jeg gerne ville have de her ekstra timer slettet på min vagtplan. Det endte så ud i en, hvad jeg har lyst til at sige, gåsetegn-mus-samtale, hvor jeg allerede der spørger min chef... ...om hvad jeg troede var min rigtig gode veninde, om de var i gang med at fyre mig. For jeg har oplevet, at det er den her måde, man er blevet fyret på, før at de kalder det en mus-samtale. Og det forsikrede hun mig, at det ikke var... Klip til, jeg to uger efter sidder på kontoret, og så får sætningen «We don't like the attitude of a manager who don't want to put in the extra hours» som grundlag for min fyring. Så der sad jeg, 25 år, følte mig for af min veninde, sad store tudende, fordi jeg følte mig enormt ydmyder og syntes, grundlaget var fucking uretfærdigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og ja, undskyld min franske. Så nu hvor vi ved, at I to også har oplevet at blive fyret i recessionsbranchen, så har jeg lyst til at starte med dig, Markus. Hvorfor blev du fyret? Altså, den, jeg vil sige, jeg blev fyret, fordi jeg var uenig med ledelsen. Jeg var chef på den her cocktailbar på en stor restaurant. Og jeg kæmpede meget for, at det skulle være en bar, som var kvalitetsorienteret. Og den, den daværende restaurantchef havde samme værdier i, at det skulle være en bar, som ikke var en pengemaskine for restauranten, men det skulle være ligesom en kvalitet, at det skulle være at en godbid, at det var ekstra lækkert. Og det holdt jeg fast i, da jeg tog over. Mm. Og så var det nogle, nye, der, der var ligesom nogle andre, der havde ledelsen der, og, og de ville gerne have det streamlinet mere med resten af restauranten, at det skulle være mere, øh, måske ikke så meget ind og ud på den måde, men at, at det skulle, skulle helt klart tjene penge, men det skulle være hurtig eksekvering, det skulle være simpelt, og det skulle være sælge, sælge, sælge. Og det gik meget mod de værdier, jeg var blevet lært op med. Og jeg tror, at det var, det var en kamp over lang tid, at de prøvede hele tiden at komme til mig og sige, kan vi gøre det her, kan vi lave det her, kan vi lave det her, og jeg var lidt imod det hele, fordi jeg synes, at det var nogle lortige ideer. Jeg synes, det var, det var slet ikke det, som, som vi skulle sælge os på. Når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg, sådan set, jeg kan godt forstå, at altså det, det er en fair nok grund til at fyre mig, fordi at det er deres restaurant, de vil gerne gøre det på den her måde, og de har en barschef, som er ikke vil gøre det på den måde. Så, så er det jo sådan set okay. Det er jo mere den måde fyringen foregår på. som er Men hvad, hvordan foregik den? Jamen, altså, jeg blev. Jeg havde, det var jo også sådan et ambush for mig, og det tror jeg, at det er derfor, man, når man kommer fra restorationsbanken og prøver at blive fyret, så har man den der med, at hvis man bliver kaldt til samtale hos sin chef, så tænker man, fuck, hvad har jeg gjort galt? Den er helt galt, den her. Og det kommer jo af det her med, at man bliver kaldt til sådan en samtale, hvor man ikke tror, der er noget galt. Men også fordi man sjældent har samtaler i restorationsbranchen. Du har jo ikke som sådan møder det, som man har på ja, et normalt ordentlig. kontor. Altså, ah, så hvis du blev kaldt ind til et møde, så var man sådan noget, something's up, something's up, I fucked up. Ja, ja, præcis, men også at, altså, hvis, man, hvis man er i en stime på sit arbejde, hvor at man fucker op hele tiden og gør rigtig meget, der er dårligt, så kan man godt fornemme, okay, nu er det det her, der skal ske, men det her var jo sådan en, hvor at jeg ved godt, at vi har snakket om de her ting, men Tallene var gode, øh, gæsterne var enormt glade, kollegaer var glade, sådan nogle ting. Så jeg tænkte ikke, at det overhovedet var de baner. Jeg troede faktisk, at når vi skulle ind og snakke om det, så troede jeg at de ville komme og sige, okay, vi gør det på din måde, fordi mm -hmm. at vi kan godt mærke, at det kommer ikke til at ske det her. Øh, men jeg bliver sat ned øh, til samtale der, og så får jeg bare hurtigt at vide, at de har valgt at samarbejde stopper her. Og jeg tror måske lidt i starten, at jeg prøver at diskutere lidt i det eller sådan noget. Og, og ligesom sige, sige hvad, hvad, hvorfor det her det her. Og så går det op for en, at det skulle egentlig lige meget. De har jo besluttet sig. Og så så er det jo, det er jo bare det, der, er. Og så får jeg ligesom et papir over bordet med en kuglepen, og de siger jo ikke ordene ordret, men det er ligesom sådan en, altså det her var, det her var et sted, der var en stor restaurant, der var mange medarbejdere, øh, og der er et virkelig godt fællesskab. De kollegaer, man har, det er jo ens bedste venner på det tidspunkt. Man ser dem jo fem-seks gange om ugen mm. på arbejde, og man ses efter arbejde. Det er jo ens allerbedste venner. Og det ved de jo, så det spiller de på. Så jeg får sådan en, en kontrakt, eller sådan en, jeg skal underskrive, hvor det ligesom siger, at du kan vælge at skrive under på den her... Og så, øh, så holder vi en mega fed sidste vagt for der afskedsfest. Og øh, så er du selvfølgelig til, velkommen tilbage og komme ind og spise for og kæft, hygge. det er billigt så Ja, ja. Og, Eller også, hvis du ikke underskriver den, så siger vi ligesom bare tak for noget. Så er du ikke velkommen igen. Altså, det er det indtryk er. Så er du ikke velkommen her. Så er Æh, mindre en trussel. Ja, og, de, og det er jo, de spiller på det, fordi de ved, at det betyder meget for os. Det betyder meget det der med, at man hygger sig med sine kollegaer. Også det, der med, at det er jo det, man tager afsked med. Det er ikke lønnen. Det er jo ikke det, jeg er sådan... No! Men den hvad løn. stod der i den her opsigelse? Var der sådan noget med, at du har en team til at skrive, og du får ikke nogen penge? Eller? Det, var, det var den her med, at øh, de ikke skulle betale mig øh, to uger efter. Som fordi, at jeg, egentlig står i din opsigelseskontrakt? Ja, ja. At, at hvis de fyrer mig, så, så har jeg to uger, hvor jeg skal have løn. Ikke? Og det var sådan set, at jeg frasirer fra mig det. For at du kunne få lov øh. til at drikke dig stiv med din kollega. Ja, og når man er i sine unge tyver og det er det, ens liv kører på, så, så vil jeg jo hellere tage den fede afsked og gode fester med vennerne, end ikke den fedeste hyre i to uger ekstra, vel? Jamen, også fordi jeg tænker, der kommer et eller andet. Det, det er jo enormt ydmygende at blive fyret, så det bliver jo også noget med omkring, hvordan kan jeg tabe mindst ansigt? Det er helt klart. Altså, det er, det er noget af det største. Altså, det er noget af det, der er vigtigst, ikke? Ja. Æ, Man gerne vil komme ud på den rigtige måde. Hvad er din historie, Sophie? Jamen, altså, for nogle år tilbage skulle jeg til Australien, og så er der dernede. <coughs> Undskyld. Så lægger jeg mærke til, at jeg ikke rigtig kan logge ind på den her platform, hvor vi kan se bagplaner og sådan noget der. Og jeg er sådan, okay, det kan være. Der er en grund til det. Og så rejser jeg lidt rundt her, og så en uge før jeg skal tilbage til Danmark, så går jeg ind og tjekker og sådan, at oh, det kan være, jeg kan logge ind nu. Ja, det er nok bare til nikken, der driller ind. Ja, eller de har deaktiveret mig, for det koster jo per bruger. Og selvom det var en stor koncert, så kunne vi godt lide at spare det, fandt man jo ud af. Så jeg skriver... Øhm til restaurantchefen, som jeg så som en rigtig god ven, fordi vi startede sammen, da den her koncern åbnede øhm, på Facebook, og ikke svarede, så skriver jeg til en assisterende restaurantechef, ikke svarede, og jeg er sådan, fanden foregår der. Og jeg er sådan til min forældre, jeg tror sgu ikke, den er god, den her. Og de er sådan, nej, du har sgu arbejdet af i så mange år, de kunne sgu ikke finde på at røve Anyways, jeg rejser videre. Samme dag, jeg lander Klokken 6 om morgenen siger så jeg sådan, du hvad, nu tager jeg fanden ned og lige snakker med dem. Jeg går derned, og øh, træftshjem på det tidspunkt er der ikke, så jeg sidder jo bare og venter, og så kommer vedkommende. Og han er sådan, nå, hej Sofie, var det en god tur? Og jeg var sådan, ja, det var fint men hvorfor kan jeg nok ind på det her? Mm -hmm. Nå, vi har valgt at fyre dig. Nå, så, hvad? Jamen, vi har valgt at opsige dig som øh, inspektør, som jeg nu var, øh, fordi vi synes ikke, du gjorde det godt nok, så nu en anden blev inspektør. Og med det sagt, så den person, der blev inspektør, var exceptionelt dygtig, og jeg ønskede, kun det bedste, og var så kæmpe skud ud. Ja, ja, det havde ikke noget med vedkommende at gøre. Nej. Øhm, og jeg var sådan, hvad? Jeg har arbejdet her i fire år, altså jeg har knoklet, jeg har været trofast, alt det der. Ja, men det er bare, altså, vi vil jo rigtig gerne beholde dig, og så sådan, men, hvad fanden foregår der? Og jeg sidder der, og jeg begynder, og jeg bliver virkelig sur, og det er sådan lidt, jeg er lyst til at smadre noget, men jeg gør det ikke. Men det er også fordi, det er altid lettere at blive rasende, i stedet for at ked af det. Det er en meget mere sådan ja. en udrykkende følelse. Lige momentet bliver sur altså, hvordan kan du gøre det her mod mig? Eller sådan, mm. øhm, men Sofie, øh, vi vil gerne beholde dig, og slutter pædkommende af, var sådan, vil du have en krammer? <coughs> og jeg var sådan, hvad fanden, skal det være pladser på sovet, okay, eller hvad? Sådan, okay, så det Okay, så det okay, giv mig den krammer, for helved, så har jeg det meget bedre. det skulle sgu i orden, du. <coughs> du jeg tager sgu den opsige, så den stilling med det samme, for så jeg får en krammer. Ja, så du får ligesom tilbudt en, en stilling, der under den stilling, du har ja, i din søring. Ja, altså sering. det var sådan, jamen nu kan jeg jo køre videre som sider eller tjener. ja sådan... Ej, en krammer og en Nu Ja, nu stopper Ej, Ej, jeg. Var bare. jeg det da sådan. Er en gave på det her. Hvad? Ja, men altså, det vil, altså, det vil ingen indtage. Jeg var bare sådan, hvordan kan jeg blive så velsignet, når jeg lige har landet og jetlagget? Det er helt perfekt. Så jeg tager jo så hjem og græder lidt og vælger så at sige, hvad jeg skal jo have nogle penge for helvede, ikke? Altså jeg ved at rejse i to måneder. Ja, så siger, du ender med at sige ja. Ja, men på mine vilkår. Ikke? Helt sikkert, men øh, Når jeg sidder og hører det der, så sidder jeg tænker på, sådan der sidder man jo virkelig fanget med sådan ser man håret i postkassen. Skal i mm. i postkassen? Ja. Whatever. Det er ikke en podcast, der er heller om vores sprog. Men det der med du bliver fyret, du bliver så meget taget med bukserne nede, og det er sådan, en... nå hej Sofie. Ja, apropos, du skulle lige blevet fyret. Det er da ikke lige at svare på Facebook, sådan der sorrow, mand. Øhm, til at det sådan en, men hey, der er ikke noget at være sur over, for vi har jo en anden stilling til dig. Ikke? Så, sådan, så nu gør vi det jo godt igen. Altså de står jo og vasker deres hen og rene ved at tilbyde dig en ny stilling. Ja, jeg oplevede sådan lidt, han, at jeg blev opsagt i den serie, samtidig liget de også røv på mig, for det endte sådan de jo at det var forkert det de gjorde. Altså man må jo ikke opse en person der er på ferie, mm -hmm. altså hvad, hvad har I gang i? Øhm, og det var sådan en plaster på sår, sådan Nå, men så kan vi gøre det her og det her. Og sådan, jeg havde bare lyst til at sige i kan karren mig, altså det, det man får efter fire år. Men så gik jeg tilbage og så skrev jeg sådan, jeg vil have det her, og det her på plads og det her det kommer ikke til at ske fra min side. Bum, bum, bum. og så fik jeg min vilje, fordi så godt det var forkert. Sagde du, de, hvad det var for nogen grund, du var blevet opsagt? Øhm, jeg havde ikke nok øh, forstand på vine. Så den. Øh, Selvom jeg havde siddet og læst op på vine hver gang øh, inden service, havde gjort mig rigtig umage og havde også eftersøgt mere viden hos mm -hmm. vedkommende, der var i gang med uddannelse som som Men prøv lige at høre her, det er jo simpelthen ikke i orden at fyre en medarbejder, fordi de mener, at du ikke har forstand nok på vine, så må de jo oplære dig i at få forstand på de der vine. Altså jeg tror lige, lige det tidspunkt på den restaurant, der var det meget sådan... Øhm hvis ledelsen godt kunne lide dig. Altså, det var jo meget tit, hvor folk lige fik forfremmelser, øh, hvor man tænker, hvorfor fanden blev vedkommende forfremmet der? Men det er, fordi de godt kan lide dem. Ja. Men vedkommende, der havde fået den her stilling, var hjernet dygtig, men grundlaget for, at de opsagte mig, gav ikke mening. Jeg er ret sikker på, at vi har snakket om det i tidligere episoder, omkring at dem, som typisk bliver ledere på de her restauranter, er kun fordi, at de er i gang med deres femte sabbatår, <laughs> og stadigvæk kan finde ud af, hvad der er, de gerne vil læse. Og så bliver det ligesom bare sådan en... Du er måske ikke en dygtig leder, men vi ved, du er lojal, og vi ved, at du ikke har nogen fremtidsplaner, Og det er jo du hele tiden? Ja, lige præcis. Ja. Og det er ja. en branche, hvor det hurtigt er en hurtigt hurtig ud, ikke? Ja. Så jeg tænker, og det, det ved vi jo ikke, men jeg tænker, at de måske har haft en eller anden bange fornemmelse omkring, at du på vej er videre, og du har alligevel været der i fire år, eller et eller andet, Så er det nemmere, at de ligesom tager styringen omkring det her. Altså, det sted, det var mit andet hjem, og mm. dem, der var der, var min familie, og, øhm, og jeg var virkelig lojal. Og det var jo også sådan, at jeg arbejdede også fuldtid mens jeg studerede der noget, så jeg kunne ikke rigtig se, hvor det kom fra. Mm. Og så sidder jeg i det der situation, og jeg var sådan, hvad fanden er det her? Altså. Ej, for jeg, var ikke også, jeg var lidt fred på driftschefen. Det var mere ham, min ven, gennem mange år, at han, han, tog, han gjorde det der imod mig. Det synes jeg ikke var i orden. Men det er jo lige præcis det, der med, at øh, som vi jo alle tre nævner, det er jo, at i og med, at man er så meget dernede, så bliver ens kollega jo langt mere en ven, end det egentlig er en kollega til sidst. Ikke? Så det er jo også derfor, at man føler sig så meget mere forrådt og ydmyget, for man er sådan... Vi to var jo venner, og det jo derfor, man laver så mange af de her mundtlige samtaler. Ja, du tager bare fri, og du tager bare taget Nej, der sker sgu ikke noget. Sådan, hey, Sophie, vi skulle sgu da venner. Klip til, at det står der bare ikke nogen steder i kontrakten, at de er venner. I har lavet den her mundtlige aftale, av og så tager de, der var vi der bare nøgen på sengen. Ja, det endte jo også med, sådan, at jeg ikke kunne se ham i øjnene rigtig, rigtig lang tid. Og jeg var sådan, jamen, vi er ikke venner. Vi startede jo sammen som runners på det mm. her sted. Og vi så bare hinanden gennem tyk og tyndt, og så var jeg sådan, du, vi er jo stadig venner, og gør ikke det her mod hinanden. Men det var også det, der bliver farnet lige pludselig, når man bliver mere venner på en arbejdsplads, end man bliver kollegaer. Det, der også skete, det var jo, at konfronterede drefschef, som jeg skrev også til Restaurantchefen og assisterende restaurantechefen, de svarede mig ikke, hvor han sagde, men jeg bad mig om ikke at svare dig. Altså han gav dem ordre på, at de ikke skulle svare mig på Facebook, mens jeg var væk. Det var og det er jo det, der var endnu mere fucked up. Det var jo, at de havde fået at vide at, drifte, at lade være med at svare, så vi vide, om jeg var væk i to måneder og haft ondt i maven. Eller sådan. Altså bare det ansvar at sætte på sine medarbejdere, det er at, at sådan blive blandet ind i det. Ja, ja, ja. Du må ikke svare. Nej, nej, og de sagde jo sådan, vi vidste jo godt, det var forkert. Jamen, hvorfor gjorde jeg det så ja. stadigvæk? Altså, der, var så mange, der er så mange ting, der er Men så dem. bliver det jo også sådan, at vedkommende, der har født dig, hvor det er om så må du svare. Ja. Altså, du kan ikke altså sådan, der putte lorten over på alle andre. Markus, hvad var det for nogle følelser, du sidder tilbage med, da du blev opsagt? Det, der dominerer for mig, er helt klart den der med, at man føler, man ikke er god nok, ikke? Okay. Øh, og det tror jeg også, jeg, det har kæmpet jeg altid med som i den branche, at jeg øh, har svært ved at spørge om hjælp, hvis jeg havde travlt, fordi at selvfølgelig, mm. at jeg selvfølgelig ikke var god nok, eller jeg ikke gjorde mit arbejde rigtigt. Ja. Øh, og det er jo klart med sådan en der følelse, at, at, øh, at så er det fordi, man ikke er god nok. Men det var også en, det var en, en vildt underlig sådan, følelse, at, at man har tabt en kamp eller en krig, fordi at jeg, havde jo, <laughs> jeg havde jo sådan low-key i lang tid gået og kæmpet for det her. Det var jo, altså, det var jo mit hjem, den her bar. og kæft, jeg gik op i det. Jeg har jeg har været bartender syv år, og det er jo ikke noget, jeg gjorde for sjov. Det var sådan, det, her det var det var jeg gerne ville med mit liv. Jeg ville gerne noget med mit eget sted. Jeg havde en plan for, øh, hvad skal jeg nå? Hvad for Hvilke typer steder skal jeg arbejde på? Restauranter, cocktailbarer, så videre. Arbejde i udlandet, derfor til Australien, sådan nogle ting. Så, så jeg levede for det her. Øh, og jeg havde den her bar, som jeg, sådan, jeg kæmpede virkelig for, at det her skulle holde sin værdi. Når man så bare bliver fyret, det er jo trumfkortet, at så, nå, så er man så bare tabt. Øh. Jeg synes, det er et meget, øh, et meget korrekt billede at male af, at det der med, at man har været i krig. Ikke? Ja, ja. Altså, også fordi, at det er så voldsomt, når man kører de her servicer. og det er bare sådan, der er bare to seats, og der er bare 450 mennesker, der skal have mad, og bare jeg og jeg Esparzo Martinus nu. Ikke? Og så bare kæmpede for det så meget arbejdet, 3 dage gange 15 timers vagter, og prippet og prippet og, prippede, og prippede, til det, sådan, det var ikke lige os. Så vi, øh, du, ved du, hvad? du du får en, en flaske rom, og så underskriver du lige her nu, at vi ikke skal betale dig de næste to uger, som egentlig står som krav i din opstilling. Ja, ja, præcis. Men det er jo det, nemlig det, at, at de ved jo godt, at det, det er ligesom det våben, de skal bruge. Fordi at, selvfølgelig er, det, er der langt mere værdi for mig, at slut på en god måde med mine kollegaer, eller okay, venner, familieagtig stemning, mm. end de der, den der totalt latterlige sum penge, som er to ugers løn på alligevel. Altså, det er jo ikke det, der er vigtigt. Det ved de jo også godt. Man er sådan, selvfølgelig tager jeg den beslutning. Det har jeg aldrig gjort i dag til gengæld, fordi det er sådan, man lærer af det. Ja, ja, man lærer det især på den hårde måde, må Ja, man sige. ja præcis. Men det er også derfor, det, det er vigtigt, det der med, at man, man tager det med videre. Og selvfølgelig, som du sagde, det der med, når, man, når det er i øjeblikket, så er man vred, og man er i forsvarsmål. Det er alle mennesker jo, når, når man bliver angrebet, så går man i forsvarsmål, og det er de andre skyld, og det er alt det der. Men, men det er vigtigt, når man så går fra det, at man vender det i hovedet, og ligesom diskuterer det med sig selv igen, og prøver det der med perspektivet, se det fra, hvorfor, hvad har jeg gjort det her, Hvor, hvorfor er det den her årsag at det her og sådan nogle ting. Og det er også derfor nu, at okay, jeg kan godt se, hvorfor de fyrer mig. Mm. Fordi jeg ikke vil give mig, men det er selvfølgelig... at Det er som om, at fordi der ikke er noget... Der er ikke nogen spilleregler i den her branche. Dem, der har magten, det er deres spilleregler. De kan jo gøre lige, hvad de har lyst til. Mm -hmm. Fordi at en ting er, at der ikke er nogen, der holder øje med dem. Men dem, som arbejder, der ved heller ikke en skid om det. Mm -mm. altså Nej, nej. Folk sådan. er jo skide unge. Det er deres første, er som der er voksenjob. -aktiv. Og man vil jo bare gerne have jobbet. Altså. Ja, jeg kan også huske, at der Uden at få det til at lyde som om at jeg er en sindssygt dårlig medarbejder, men jeg er blevet fyret om her end en gang. Æ, <laughs> ja, nu kommer så. det hele. Nej, <laughs> men vi skal ikke snakke om det, men. Øh. men jo, Æm, fordi jeg kan nemlig også huske, at, øh, at jeg engang også har fået stukket den her. Øh, du skal lige til mødsamtaler og så kommer der ned. Og så har de været sådan, vi synes simpelthen ikke, du gør det godt nok. Og hvor man var sådan, og det, jeg har været på det her sted i tre måneder. Og de fleste steder, der er der en prøveperiode på tre måneder, hvor at man kan opsige folk med et dags dato, eller sådan et eller andet, for, at ligesom, for begge parter ligesom, kan mærke det andet. That's all fair. Dagen inden min prøveperiode slutter, skal jeg til den her mus -samtale. Få stukket samme stykke papir, som du har fået, Markus, over bordet, hvor der står, at øh, jeg også fraskriver mig alt slags opsigelse og penge og det ene og det andet, fordi de var nødt til at opsige mig, fordi de bare ikke synes, at jeg gjorde det godt nok. Og bruge grunden, at man ikke gør det godt nok kan man jo diskutere, men jeg kan egentlig godt se, hvorfor man kan bruge den som argument. Men det, som jeg spurgte dem om, var sådan, men hvorfor har I ikke taget det med mig i opløbet? Ja. Altså, hvorfor har I ikke uddannet mig bedre så, eller oplyst mig mere? Hvorfor har jeg ikke sagt, ligesom med dig og Sofie også, når vi synes ikke, du har nok styr på vine? Okay, men så tag ansvar, og så lad mig op i de vine. men det er jo lige præcis det, der er med den her branche, det er jo at alle køber sig ind på, på øh, præmissen omkring, vi vinder venner, vi er familie, hey, jeg har dig. Og så når det i sidste ende kommer til stykket, når det handler om tid og penge, som basically er det samme, så giver folk en røv for dig. Jeg synes bare, de er så gode til at frelægge sig ansvaret hele tiden, ikke? Sådan mm. kalder til mus-samtale, og sådan, der er der ikke så meget medarbejderudviklingssamtale over det. Altså, sådan nej, nej, så bliver det i hvert fald sådan en medarbejdersamtale. Nu skal jeg gå hjem og have en psykologisk samtale med mig selv, og mine sådan, dårlige tanker omkring mm. mit eget ja. selvbillede, ikke? Men sådan, i det situation, så lyder det også, som om de lige skulle have dækket deres røv i tre måneder. Et hundrede procent det. var der. sådan, Og oh, vi står på røven med, at oh, vi skal have nogle medarbejdere, oh, vi, vi tager lige hende. så det der med, at man ikke gør det godt nok, var sådan det man kan ikke rigtig bruge det til noget. Sådan, altså, vær lidt mere konkret i det. Hvad er det, ja. der står og mangler? Altså, så tager mig dog i hånden og tager det i opløbet, fordi nu kan vi jo ikke gøre noget. Nej, nej. Også fordi det var også en af mine bedste venner, der opsagte mig der, og jeg havde godt lagt mærke til det de to uger op til lige pludselig i julefrokostsæsonen, som alle servicemedarbejdere ved, er den travleste tid på året overhovedet. Så så. Ja, virkelig. Mm -hmm. øh, der begyndte de lige pludselig at slette mine vagter, og jeg var bare sådan, altså, hvem fuck sletter en tjener fra gulvet en fredag og lørdag? Den 15. september, ja. eller december hedder det jo så. Ja. Ikke? Hvor det er sådan, det der er ikke nogen, der gør, hvor jeg så ringer til dem og bare sådan, I er I gang med at fyre mig, eller hvad? Nej. Æh. Du ser smøkelse. Hvad snakker du om? Vi elsker dig. Ja, det er du gør det pisse godt, men du går aldrig finde på helt, dine vinder. Hvordan, Hvordan regnede hun det ud, mand? Hvad Lad være med at slet dig vagter, eller være med slet dig vagter. Ikke slet flere nogen har opdaget, du hun har opdaget. Øhm, har I egentlig oplevet, øh, at der er andre, der er blevet fyret af mærkelige årsager? Ja, jeg kender en, som øh, var bartender, hvor vedkommende øh, var lige startet studie, og du, når man starter studie, så er man jo meget sådan interesseret i det, og det er studiestart, man skal lige ind med og arbejde fuldtid, og have haft det lidt YOLO i et godt stykke tid. Mm. Og nu kan man jo ikke drikke mandag til fredag hele tiden, og nu skal mm -hmm. man læse, at jeg hedder ham til side, han, og øh, sagt sådan, vi synes bare ikke, at du engagerer dig godt nok i det her arbejde. <laughs> så vi vil rigtig gerne have, at du gør det lidt bedre. Jeg vil sige, at personen, ved jeg, knoklede og var virkelig dygtig. Han har jeg lige startede studie, så jeg skal nok gøre det bedre. Klip til, der går en par uger, så øh, kører han service. Og øh, stedet der fået, at du må ikke drikke under service. Virkelig strenge regler. Mm. Men han er jo bartender, så han laver den her drink. Og den har stået og ventet lidt, fordi der er ikke nogen, der er gået med den her drink. Så han tager et og skal smage på den. Og så kommer der en har du drukket under, du har drukket under service? Jeg er jo bartender. Dagen efter får han en sms fra restaurantchefen. Hej, du behøver ikke at møde ind. Du er fyret med øjeblikket i virke, fordi du har drukket under service. Manden smag på en fucking cocktail. Altså, sætningen i sig selv synes jeg er for fed. Du må ikke drikke, for al du må ikke drikke alkohol på, på arbejdet. Jamen, jeg er jo bartender. <laughs> så altså, hvad snakker du om? <laughs> Selvfølgelig må jeg da det ja, her. Hvorfor, sådan... hvorfor skulle jeg have det her arbejde? Så? Men også bare, hvornår har det nogensinde været ulovligt at drikke som tjener eller bartender under ja, sig. Ja, ja. Hver bartender med respekt for sig selv skal skulle da smage på det, de serverer. På altså, det er altså, han... også på maden i køkkenet op. deroppe. Han bliver ikke engang kaldt samtidig. Det er bare på skrift. Du behøver ikke at møde op mere. Du har drukket under service. Ses. Ja. Men det er sådan en, en lawyer-situation, at... Vi ved godt, at det er super tyndt det her, men på papiret har du drukket alkohol, så vi kan godt bruge det mod dig. Mm, at sådan ja, men det er så Jeg har Altså, hvad snakker du om, den han sagde det, sådan, det? Det er det så jeg længere har hørt. Synes jeg. Men ja, det er rigtigt, som du siger, Markus, det der med at overveje, hvis du stod et andet sted, sådan, at du må ikke spise, når du bare arbejder, og så se kokken, der lige smager såsen til op, ja, ja. Op, op, op, op, Men det ville svare til at gå hen og sige til en kok, Smagte du lige på den der God The fuck out of my restaurant. Har du ikke altså, tænkt, at sådan, du har <laughs> den der bernæs, eller hvad? Du sindssygt. skal da ikke stå og smage på den. Du skal da ikke stå og æde tjene gæsternes mad. Det er ikke Altså, det er jo præcis det samme, synes jeg. Jeg ved godt, at alkohol selvfølgelig er selvfølgelig noget andet, men, men det er jo ens arbejde for helvede, altså... Ja. Ja, det er jo ret offensivt, at man bare stod og bundet drikken en inspektøren. Der er jo kæmpe sådan. forskel på det. Der er ja, ja. også det, at det der med Løjt, at, at, ja. at teknisk set har du dig alkohol, men der er færmest, der er langt fra at smage på drikken, så sørg for, at det er ordentligt, det man sender ud til at være pættestiv bag barn <laughs> ja, Og så snakker man sjovt med ham Det sker også. Det har man jo også set mange steder. Sådan... Sidste afsnit, vi lavede, der så vi jo og snakkede om, at der også bliver taget stoffer under undervejen. Hvor at jeg også nævner, at øh, en af mine tidligere kollegaer og nu chef i branchen siger, at når, så længe folk kan passe deres arbejde, så blander man mig i dem, hvad de gør hvor det er sådan, okay, smag på en, på en cocktail, så er det, du skal fandme ikke så at drikke på arbejde. Men hvis du kan tage noget kokain, så du kan arbejde en lille bitte smule hurtigere. Yeah. Be my guess. Yeah. Yeah. Yeah. my guest. Det er jo win-win for dem, ikke? Men <laughs> ja, ja. De slipper ja, ja. for at tage diskussionen med, med personen og vil have, hvis de arbejder hurtigere. Fint med mig. Ja, ja. Altså. Out of sight, out of mind. Ja. Som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo også kunne mærke, at de her fyringer, jeg har været udsat for, virkelig også har sat sig i mig. Så for eksempel min chef på mit nuværende arbejde kaldte mig til et møde i går, hvor jeg jeg får sådan, en, sådan helt et paniklyn igennem min krop, fordi sidste gang, at jeg hørte, at jeg skulle kalde sig samtale, så er det jo galt. Og jeg føler, at det har simpelthen sat sig så meget som et traume i min krop, hver gang jeg bliver indkaldt til et møde. Fordi at jeg ved, at hvis jeg bliver indkaldt til et møde, så handler det ikke om, hvordan at jeg kan gøre det bedre, eller hvad jeg gerne vil have min arbejdsgiver skal kunne gøre, for at jeg kunne gøre mit arbejde bedre, and so on, and so on. Hvor at nogle gange jeg bare begynder at græde med det samme, hvor jeg bare var sådan, Åh, nu bliver jeg fyret igen. Og du ved, sådan helt sådan traumatizing. Og det der med, at i restaurantbranchen, der er der bare ikke plads til fejltagelser. Det er meget sådan, du skal være en tøller hele tiden på 12 toltrinskalaen. Og hvis øh, du siger noget forkert i det resume du læste op, så er du bare out. Altså, du ved aldrig, hvad det er, de kommer til at fyre dig af grundlag. Fordi hvis man ved, hvad ens forældre af de har, og hvis de er blevet fyret der, eller hvis man er medlem af en fagforening eller et eller andet, ikke? så ved man jo godt, at noget som en, du ved ikke nok om vinene, det har jo aldrig været det, der har gjort, at man ligesom øh, har været godt nok grundlag for at blive fyret. Altså, jeg er for eksempel sikker på, at på mit nuværende arbejde, at hvis jeg ikke siger ja tak til alle arbejdsopgaver, og det har ikke engang noget med restaurationsbranchen at gøre, men hvis jeg ikke ser ja tak til alle de her opgaver, så er det et grundlag for at fyre mig. Så hvordan har I kunne mærke, at det har påvirket jer efterfølgende, eller har I overhovedet kunne mærke, at det har påvirket jer efterfølgende på jeres resterende jobs eller jobsne efterfølgende? Altså ja, det har påvirket mig. Jeg har det på samme måde. Altså jeg blev kaldt til samtale for en måned siden på min nuværende job, og jeg var sådan, shit, nu bliver jeg fyret. Jeg bliver fyret nu. Åh gud, åh gud. Det sidder stadig i mig, fordi at man bare aldrig ved, om man har købt eller solgt, og det kommer fra restaurationsbranchen af. Nu har jeg været der så mange gange, at man bare aldrig vidste, eller sådan der. og det var ikke engang, fordi det var en slem samtale overhovedet. Men hver gang, så er det sådan, åh oh, nej, nu skal det, nu skal det, nu har jeg fucket op, nu har jeg gjort et eller andet, nu bliver jeg fyret. Og den sidder stadig i mig, og ikke at være god nok, og jeg er ligesom der, siger ja tak til alt. Mm. Selvom det har jeg faktisk ikke tid til, men jeg, jeg gør det bare alligevel, jeg må finde tid til det. Ja. Jeg tror også, det byder lidt fast i, at jeg fik at vide en gang, af en dræschef, så sådan, at du skal aldrig tro, at du er uerstattelig. Men det der, vil jeg må sige, er så meget en magtposition, der har prøvet at gaslight dig eller manipulere dig til at få dig ned med nakken, så du hele tiden yder 20 ekstra, end hvad der egentlig står i din kontrakt, du skal kunne yde. Ja, altså 100 Det er også derfor, at de kunne ringe, mens jeg havde fri, og sådan, kan du komme ned og hjælpe? Og så sagde jeg jo ja, fordi hvad fanden de kunne have det på mig, fordi jeg ikke kom ned og hjælpe og den her ene dag, hvor jeg endelig har fri. Vil det for eksempel være noget, du vil være bange for at blive fyret over, hvis du ikke sagde ja til en hjælper? Ja. Jamen, det var også altså helt fuck, der havde det sådan på sin arbejdsplads. Ja, ja men det er helt sindssygt, og det har jeg bare siddet i mig lige siden. At sådan, man skal yde helt vildt meget, hvor det ender med, at du knækker nakken, fordi du, du glemmer fuldstændig dig selv, fordi du har den her angst, der er indgroet i dig. Du glemmer hele vejen dig selv og dine egen grænser, fordi du vil bare gerne gøre det godt nok, så du ikke bliver fyret. Men det er og også det en sådan. konkurrence hele tiden, <coughs> fordi hvis du får tilbud øh, eller hvis du bliver spurgt, om du vil tage en hjælper, eller kan du komme ind og hjælpe her, og du ved, at der, der er en anden i samme job som dig, som ånder dig i nakken på det her, at hver gang du siger nej, så siger, du, så siger den anden ja. Så det er jo det der konkurrenceelement, at du ved, okay, hvis jeg bliver ved med at sige nej, og de bliver ved med at sige ja, så ved vi jo godt, hvem de vælger. Så du sådan Men kan det ikke også være, fordi at man har så mange øh, medarbejdere, der er under samme stilling? Altså jeg tænker for eksempel på et kontor. Der har man måske sådan, vi har en... En so, øh, to sovige agenter, og så har vi en, der står for økonomien, og så har han to under sig. Så det er ligesom meget mere krævende at skulle erstatte de her positioner, hvor det er sådan en når så for hvis du ikke kan komme ned og hjælpe, så har vi 30 andre, vi kan ringe til, og så ved vi godt, at så kan vi ikke stole på dig fremadrettet, så er der ikke nogen grund til, at vi egentlig har dig, i bækken. Det er helt klart øh, mest en faktor på de store steder, ikke? fordi at det er mest der, hvor at alle har samme rolle. Jeg kunne forestille mig på meget små restauranter, hvor det er få tjenere for eksempel, eller få øh, medarbejdere, der er det lidt, måske lidt samme, man kan lege det der med, at, at hver person er lidt en ekspert i deres felt. Men på et stort sted, der er det jo netop den der, hvor man siger, alle kan løbe med en tallerken alle kan tømme en alle kan fylde is op, mm -hmm. så, så du, du er replaceable død, altså, på de store restauranter, hvor mm -hmm. alt går stærkt. Ja. Jeg synes nogle gange, at jeg oplevede på nogle af de restauranter, jeg var på, at så lige pludselig så kom der et helt kul af en masse 18-årige, og nu, havde, nu var man så blevet hvad, sådan noget, 23 eller et eller andet, ikke? og man startede selv som 19-årig. Og så lige pludselig blev man bare frostet mere og mere ud, og det var alle de 18-årige, der lige pludselig fik alle vagterne, og de havde jo bare den der kæmpe ja på. der var bare sådan, der ja, arbejde 18 timer i streg uden pause, du kan bande på. Og jeg også fået en krammer på den der, altså, øh. Nej, man skal lige fyres, hvis man er ude og rejse. Så får ja, man altså ja, en krammer. Ja. Nå, er det bare det, der kræver? Ja. Ja. Man er altså helt 100, kan sagtens det der. Ja, til det er også, hvis vi snakker fyring igen, er jeg er også blevet fyret fra en, en lille bar, jeg arbejdede på, hvor jeg blev den ham, der havde været der længst. Og... Øh, man blev ham, der var utilfreds med det hele, og ham, der brokker sig hele tiden. Og det gider en leder jo ikke mm -hmm. deal med, at der er hver dag er en, der sådan brokker sig over det, man gør, eller det, de gør. Og så, så er det det, man bliver fyret på, ikke? Men det kan man ikke undgå, det er du ret. Det der med, at du siger, at der kommer altid nogle nye ind, som bare har ja-hatten på, og bare klar på alt. De er glade for at få jobbet, de er glade for at få en fod indenfor, så de ser til det hele. Ja. Og hvis man har været der lang tid, så, så er det jo klart, at man opdager jo hele tiden lige så stille og roligt, hvad der ikke fungerer. Og det kan være en lille ting, der ikke fungerer, men hvis det ikke fungerer hver dag, så bliver det en kæmpe ting. Og så bliver det et problem for en. Ja, ja, det bygger så ligesom op, ikke? Jo, præcis. Hvor at sådan de helt nye 18-årige kommer jo bare helt ind grunden Ja. Og har slet ikke skrevet noget ned i den sorte bog, og ting, de er utilfredse med. Så sådan, den der ene ting, de synes, er noget andet bare sådan, åh ja, det går lige den her ene gang, ikke? Og det er også det, som jeg snakkede om helt i starten af programmet. At man ligesom ender med at lave de her venneraftaler, fordi man bliver venner med folk pisse hurtigt, når man kommer der ned Og så bliver det sådan en Nå, men jeg vil ikke stille mig utilfreds med min, med min leder, for jeg kan jo godt lide ham, og vi var jo ude at drikke kaffe i går, så det bliver også ubehageligt lige pludselig at skulle gå op til sin ven og sige, jeg synes faktisk ikke, det er orden, det her, du udsætter mig for. Har I nogensinde gjort det egentlig? Ja. Har du? Ja, ja, ja. Altså, det var mest under service, for jeg, ikke gad, at blive, jeg gad ikke at finde mig af, at han snakkede til mig som om, jeg var en idiot. Jeg da skulle ikke have snakket til mig som om, jeg er dum. Jeg ved sgu du godt, hvordan man åbner en dør. Eller stod der og taget diskussionen midt på gulvet, hvor jeg spurgte mig, hvad skal jeg gøre med det? Ej, vil du have, at jeg skal opfinde en lybsalærke? så ja, det er dig, der er chef. jeg ud fra, du ved det for helvede. Ja, det er dit ansvar. Ja, ja. Og sådan, det, det har jeg. Sådan. Men det er også kun, fordi han var min ven, jeg kunne svare ham igen. Oh, ja, det er bare det der, når man begynder at blive venner med folks øh, chefer og kollegaer, det, det bliver bare en grå lige pludselig, det der. Ja, på både godt og ondt. <coughs> ja. De her fyringer, var det egentlig noget, I snakkede åbent om til familie og venner, eller var det noget, I lidt holdt til os selv? Jeg tror nærmest at ikke, at det er fordi, det er nu, man sådan breaker det, men man helt klart, altså de to gange, hvor jeg er blevet fyret, hvor at det virkelig, altså det en, der med det, altså, helt klart, ikke fordi jeg sådan direkte lyver over for folk, men man finder på en historie, der sådan passer, mm. passer til, at øh, ah, men vi fandt frem til sammen, at det fungerede ikke. Eller øh, hvis, de ikke havde, hvis de ikke havde fyret mig her, så havde jeg selv sagt op, øh, det var meningen lige efter, ja. eller et eller andet. Fordi det er, sindssyg, det er jo sindssygt pinligt at blive fyret. Det er det ikke, men det føler man jo, det er. Altså. Det, selvom at jeg selv er blevet fyret på gange nu i den her branche, så når folk også fortæller mig, når jeg blev fyret, så bliver jeg sådan, nå, ja, du gjort galt? Ja, ja, ja. Præcis. Sådan ja. der, fuck mig for dig. Ikke? Ja, ja. Og det er jo simpelthen så latterligt, fordi at jeg sidder jo selv og har oplevet det samme, og ved, hvor fucking uretfærdigt det er, ja, ja. at vi fyrede den her branche, fordi det er det mest latterlige grundlag, folk har fundet på at fyre der på. Ikke? Ja. Fuldstændig. Hvad med dig, Sofie? Um, jeg sagde det til mine forældre med det samme ringede. Jeg var jo færdig, og så um, skrev jeg faktisk også rundt til mine kollegaer og venner, samme dag, eller andet, og de var jo de kunne slet ikke fatte, hvad der var foregået. Så det var meget, det var en åben ting, fordi jeg synes, det gav ikke nogen mening overhovedet, jeg kan mm. også huske nogle af de fyringer, jeg fik. Ikke flere. Jeg kan huske, der var et sted, jeg blev fyret fra, som sagde, øh, skal vi ikke lade dig skrive din egen opsigelse, hvor du siger, at du opsiger ved dags dato, fordi det er bliver det pinligt for dig selv. Så skal vi ikke bare lige gøre det, og så får du en kæmpe fest næste weekend, og så de der tre måneder der med fuld betalt og sådan, skal vi? så du får festen, og så er vi kvidt, og det er ikke bare det, vi siger, og så sidder man jo der. tænk på din ære jo, ja. lige på din ære. også fordi man føler sig jo bare så pisset på. At jeg havde nu sagt, at jeg tager alt i den position, for ja. at bare at få en lille bitte smule vær tilbage. Ikke? Så man jeg bare sådan der, ja, det kan du fandme bande på. Og jeg skal have Espresso martini's hele aften, hvis jeg skal skrive under på og fraskrive mig fuld løn i tre måneder. Hvor når jeg så har ringet til mine forældre bagefter for at sige det, har han været sådan der, hvor dum er du? Mm -hmm. Bare sådan, er du klar over, hvor mange? Det er jo 30.000, du vinker farvel til lige derfor at få Espresso martini's for dig og alle dine venner. Som hvad har kostet dem? 3 kroner på styk? Ja. Jeg kan huske, der var en gang, der sagde til mig, at du vil også gerne være velkommen hernede igen, ikke? Jamen, det er det. Det er så sindssygt at man giver sådan en trussel. Du vil jo gerne kunne komme ned igen sådan, jeg ved, jeg skulle ikke lige helt, når jeg sidder og tænker, Nej. Oh, det er bagefter, om jeg har lyst til det. Men, Men øh, det er jo fordi, at, at når momentet, man ja. er i den her branche, så fordi man arbejder på nogle lidt skæve tidspunkter, end hvad måske ens andre venner, der ikke er en del af branchen, gør, så lever man jo bare nede i den her lille familie-vendeting. Så når de så tror med, at... <clears throat> du, du kan ikke komme her igen, hvis du ikke underskriver på, på den her aftale, vi laver for dig nu, ikke? så er man bare sådan, nej, okay, hvor skulle jeg ellers stå hen? Bliver ja, man sådan den lille, det mit lille liv, det her. Ja, præcis. Men man ved heller ikke på det tidspunkt at et halvt år efter så kunne man ikke så man ikke være mere ligeglad med det, fordi mm. at nu er man kommet videre, altså ikke måske ikke nødvendigvis fra menneskerne, men man er jo ikke attached til stedet længere. Hvis det, så, så kan man tage med, hvis man altså, hvis det sker for en igen. Men første gang, man prøver det, ligesom at sige, det er jo det her sted, jeg kender og elsker. Øh, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ikke skulle komme her ned hver dag. Mm. Så, så når man får den der og siger, at du ikke er velkommen her længere, så det er jo, det er jo sindssygt uhyggeligt. Altså. Men også bare, hvad havde de tænkt sig at gøre, hvis jeg kom ned som betalende gæst? Efter en fyring og siger, nej. det Fuck, det vil jeg ikke have nævnt en Det var min værste marerid. Det jeg, nej, går, altså, du jeg må altså bare ikke komme ind. Jeg vil bange for, at ville banke, for de vil banke mig. Eller eller andet. <laughs> Jamen, jeg sagde altså... det heller ikke, at jeg havde gjort det. Men ja. <laughs> altså, hvis man bare lige skulle sætte det Jo, og det er jeg med is. Ja, ja. Men det er det der med, når man har været i en servicebranche så lang tid, hvor lige meget om du har en god eller dårlig dag, så skal du have det her service smile på. Ej, ej, velkommen til, ikke? Ja, Og så ender man ja, jo også med at sidde og have det her falske service på, også under en fyring eller under en opsigelse eller eller andet. Og så er man sådan, Nå, ja, okay, Nå, men fint nok. Nå, men ej, må jeg komme tilbage fredag, hvis jeg fraskriver mig fuld løn i tre måneder? Ej, ja, ja, skal du have? Ja. Må, må jeg få en krammer? Ja. Ja. Jeg tror også, ledelsen er rigtig god til at og udnytte selve situationen, fordi når person bliver sat i sådan en situation, de bliver fyret, så tænker man ikke klart. Altså, man sidder jo lige her, og så skal du tage et valg nu. Du skal tage en beslutning nu. Det kræver at nogle gange, man lige får lov til at tænke sig om, før man tager en beslutning, men de er meget sådan, nej, det er nu, du skal skrive under. Selger du din sjæl eller du Ikke din sjæl. Ja, og du må altid tage sådan nogle kontrakter med hjem. Det er jo ja, helt normalt, at man der. gør det. Så altså, det er jo meget sådan, det her nu. Hvor man er blevet ældre nu, hvor man sådan, ja, jeg må lige få lov til at tænke over det. Ja. Men Det gør man jo ikke. De sidder der og siger, du kan komme tilbage. Sådan, yeah. Når jeg har tænkt tilbage på de her fyringer, mm. så har må jeg jo indrømme, at jeg faktisk... Eller for eksempel sidste gang, jeg blev fyret, som var de her 5-6 måneder siden, der lå jeg der derhjemme i 3 måneder og absolut kunne ingenting, for jeg var sikker på, at det var mig, den var helt gal med. Jeg kunne ikke finde ud af noget, og hvem hvis en lille snoddum salat bare ingen engang... Gider at have mig til at stå og lave salater. Hvem fuck gider så at ansætte mig? Altså, jeg havde det virkelig, virkelig psykisk stående. Når jeg tænkte på det, der kunne jeg virkelig godt have brugt det sådan at snakke med en psykolog eller et eller noget om det, og ligesom at få det her ud, eller i hvert fald snakke med en voksen omkring voksen. Så ja. jeg er godt så tage ind til et lydprogram. I kan ikke høre, hvad jeg gør. Men altså, snakke med en voksen om udefra at se, der lige kan fortælle mig, at hey, det er altså ikke sådan, den virkelige verden fungerer derude. Det er kun i jeres lille kult, at I arbejder ja. sådan der med hinanden. Ikke? Jo. Har I haft det på samme måde? Nej, altså jeg kan godt nække til i hvert fald den der med, at jeg bare var knust bagefter. Mm. Men der er også kommet en enorm pleaser gen ud af det, mm. desværre. Altså, og det er jo det, der som vi også snakker om tidligere, at man bare siger ja tak til alt. Øh, men der er der også været de der momenter, der, hvor at man tvivler på sig selv, også da jeg valgte at komme tilbage. Selvom jeg fik det på mine præmisser, at nu gør jeg det her, nu gør... så kunne jeg godt mærke sådan, der skal men, altså ikke meget til. Men det er jo bare så meget stress, du selv har skrevet under på at udsætte ja. dig selv for. 100%. Fordi du ved, du er, du er allerede blevet fyret nu, ikke? Jo. Så du skal bare... altså du kan lige våge på at tage på weekendtur til fucking Bornholm, fordi så er du fucking over. Hvis det er endda er det, altså, at du tager på ferie til Australien, det har været to måneder. Ja. Og hvis du kommer tilbage og tænker, at altså, jeg blev fyret, fordi jeg var i Australien i to måneder, og de skulle bruge den ny. Eller er der, noget, er der en anden grund til, at jeg blev fyret, og de brugte det som undskyldning. Så går du måske, nu hvor ja. du kommer tilbage, så går du hele tiden og tænker, at oh, er, er det det her, jeg gør nu? Er det derfor, jeg ja. blev fyret? Eller ja. er det, det her? Det æder en op. Altså. Jamen, der ligger den der angst for sådan, for eksempel, nu er lige blevet i knæet, og så har jeg været sygemæld fra arbejdet, sådan, kunne de finde på at fyre mig? Mm. Mens jeg er sygemæld, fordi nu er hende, der er vikar for mig, nu er måske bedre end mig, så kan det jo være, at de pludselig hiver fat i mig, når jeg kommer tilbage, og så fyrer de mig. Mm. Altså, det ligger jo stadig i mig. Altså, mm. det er jo, der er jo det, så er den der angst, der er, at jeg aldrig er god nok, og hvem fanden kan så have mig? Jeg, jeg tror, helt, jeg har helt 100% med i mit arbejde nu. Det er som om, det lige kommer til mig mm det der som elementet Hvis jeg arbejder, hvor jeg arbejder nu, og der kommer en ind, en ny ind, som skal gøre det samme som mig, så er det jo bare sådan, det er konstant, jeg tænker, at kan de bedre lide den person nu, eller gør de det her bedre end mig, og det kommer 100% fra restaurationsbranchen. Bare den stærkeste overlever, den sejreste overlever, mm. Jo, jo, øhm, præcis. Så det tænker jeg på hver dag ja. på Er det noget, I har været opmærksomme omkring, når I har fået nye kontrakter på nye arbejdspladser? Hvad er jeres opsigelsesprocesser været? Ja. Um, altså, jeg tror... Jeg, jeg tror jeg er stadig, you haven't worried anything. <laughs> jeg, jeg, er stadig, jeg, er stadig, jeg er stadig lige så dårlig til at læse øh, kontrakter. Men jeg tror, fejlen i det, som jeg måske har lavet sammen nu, som man gjorde dengang, er, at man er bare glad for at få jobbet. Så altså, jeg føler mig meget, meget mere sikker i mit arbejde nu. Bange for at blive øh, røvrendt på samme måde, som, som i restaurationskrisen overhovedet. Men for eksempel noget, man kunne have gjort for ligesom at undgå de her helt vildt urenfærdige fyringer, som øh, vi i hvert fald tre mener, at vi er blevet udsat for, var jo, hvis man for eksempel var medlem af en fagforening. Jeg som jeg 21 også, ikke år forestille mig en så voksen konflikt og voksen dialog med nogen, og stille mig op og sige, ved du hvad, det der, du gjorde der det er fandme ikke okay. Og derfor er det bare vildt vigtigt at sørge for, at man har et eller andet form for sikkerhedsnet, der kan hjælpe dig med at tage de her dialoger eller gøre dig opmærksom omkring, hvad det egentlig er uretfærdigt eller hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt. Og problemet med restaurationsbranchen i Danmark er jo, selvom at du som medarbejder melder der ind i en fagforening, hvis din arbejdsplads ikke er medlem, så kan de ikke hjælpe dig. Og dengang jeg snakkede med en fagforening, hvad, hvorfor det ville skulle give mening for en restaurant at være medlem, så sagde de bare nogle glade medarbejdere, hvor det er sådan, det er der bare ikke penge i. Og det, der er ikke nogen penge i det. det, kommer til at koste dem langt flere penge, og der kommer til at være langt mere papirarbejde og alt muligt andet kredeligt for de her restauranter. Så hvis man skulle prøve at finde en ansvarshævende for de her situationer, vi har været udsat for, hvad, hvad skulle man så have gjort, eller hvem skulle det være? Det bliver jo nok nødt til at komme længere oppe fra at der er jo nogen, der skal sige til restauranterne, at det skal i det her. Mm. Øhm, fordi det er jo klart, at hvis de kan vælge selv og sige, jamen, det koster os flere penge, det her, og vi har ikke problemer med at finde, finde mennesker, der kan bære tage så hvorfor skulle vi gøre det? Det skal jo komme et sted fra. Men hvad mener du, når du siger fra? Hvem tænker du så på? Det ved jeg ikke. Dem der... Øh... Ja, det er jo ikke... Den, der styrer ikke... hele samfundet. Bad Clinton. Ja, <laughs> men sådan Illuminati. Øh... <laughs> det er med F. Jeg ved ikke, hvem der er cheferne for øh, serviceindustrien, Ja, jeg laver spillereglerne for det? Altså, hvem har lavet spillereglerne for, at man ikke må bære mere end 12 kilo, hvis man er, Men det er, er altså der noget arbejdstilsynet, her? og, ja. og sådan, der går ind og gør det? Hvilket altså, heller ikke bliver overholdt overhovedet? Nej, nej, jeg Så, er blevet fjernet ikke... arbejdstilsynet engang, hvor jeg må lyve af helvede til. Okay. Jeg ville ikke, vil ikke kunne lave gøre mit arbejde som bartender, hvis man skulle overholde de der regler. Så det jeg måske ikke stik overhovedet, men ikke en finger på pulsen. Men hvor tit tjekker arbejdstilsynet nede på en restaurant? De laver de der stikprøver nogle gange, ved jeg. Altså, jeg har kun oplevet det sådan én gang i de seks år, jeg var fra koncernen. Hvor jeg blev sådan peget ud, sådan du skal snakke med dem. Så kunne en idé være, at man ligesom på en eller anden måde fik dem til at tjekke oftere på de her restauranter og lade. Men det er også det der med, når man bliver bedt om at lyve. Altså, hvad gør man så? Jamen, altså, ja, altså jeg vil da aldrig stå, hvis jeg stod i et arbejde, hvis jeg var, var bartender på en, en bar eller restaurant, hvor jeg var glad for mit arbejde, så ville jeg jo helt klart lyve. Hvis nu de sagde, altså, bærer du mere 12 kilo på, om dagen på det her, og hvis jeg gør det, så ville jeg da lyve og sige, nej nej, det gør jeg ikke, fordi jeg skulle da ikke miste mit arbejde. Altså, så kan man jo også sige, at det er sådan en arbejdsskade, ja tak. Ja, ja. ja. At man har bare fået stukket det så hårdt op i røven, hele sin tid i restaurationsbranchen, at du, der er bare ikke noget, der hedder nej -tang. Man gør jo bare alt for at please det der sted, ikke? Fordi man også lever i konstant frygt, eller det gør jeg i hvert fald. Ja, altså sådan, og sådan når man mange timer arbejde, men jeg, tager, jeg arbejder tit 12 timer, når man mange pauser, får du sådan der? Svaret er ærligt, jeg er sådan, får P med kl. 4. Så får du ikke pause med? Næ. Der var jeg så ærlig, fordi jeg var pisset træt af. Lytter Beg med nu derude, <laughs> Den er lidt svær, den der, fordi jeg kunne forestille mig, hvis vi nu gjorde, at vi fik en overenskomst, der galt alle restauranter. Det her, det er en overenskomst, og det bliver lidt dyrt, for så skal der være lidt tillæg efter 18, og lidt tillæg efter kl. 24. Så kommer der alle mulige små klausuler ind, der gør, at så skal man ikke det her. Eller så er det okay med det her. Eller Men er det, fordi det bliver sådan en venneraftale, eller hvad? Det tror jeg ikke. Jeg, ja, det er faktisk, jeg tror, det er top-down. Altså, det er ledelsen for det her koncern, der siger, at det er sådan, vi gør det. Fordi mm. det er billigst. Og så er det der, man skal jo fat i selve ledelsen. Okay, det er HR-chefen, vi skal have fat i her. Det er det, og det, og det. Har I nogensinde overvejet efter, at I enten har forladt en arbejdsplads i restaurationsbranchen, eller blevet opsagt at lave en sag mod dem bagefter? Nu var I alligevel blevet min ud. I har jo ikke noget at miske, kan man jo sige. Der var engang en, der sagde til mig, lidt tilfældigt det der med, at man, ikke, man skal aldrig smække med døren. Den, den men er den er også farligere til sig, for det ja, er dem, der klart. starter med at smække med døren. Ja, ja selvfølgelig. Jo, hun men, jo. Øh, men mere, at jeg jeg tror, at jeg så skulle det være, fordi man gør det for andre, og ikke for sig selv. For det der med at, at, at bringe det op, eller lægge sagen, eller et eller andet. At jeg tror, jeg, jeg har fokuseret mere på at få det bedste ud af dårlige situationer, eller dårlige oplevelser for mig selv. Hvad, hvad kan jeg tage videre på det? Og jeg tror, at det der med, hvis man skulle komme efter dem bagefter, så, så virker det for mig virker det som sådan en sag sag, som jeg føler... Men er det ikke det, far ikke nok, når mig. de ud på røv og albuer? Jo, men jeg føler ikke, at, at det vil ikke gøre noget for, for mig nu andet end måske en tilfredsstillelse. Men så, som jeg siger, så skulle man gøre det, at de årsager at det er fordi, det skal hjælpe dem, der er i det nu. Jeg har ikke det. behov for det selv nu. Jeg har ikke behov for at komme efter nogen, som fyrer mig for fem år siden. Men vil æh... ikke kunne ønske, at, at fremtidige medarbejdere i recessionsbranchen skulle undgå de oplevelser, I har haft? Jo, men det er også derfor, hvis man skulle gøre, mm. gøre det. Helt klart. Ja, jeg vil jo bare gerne have, at de tjenere, der er der nu, og kommende tjenere, er de er bedre stillet end vi er. Og det kræver jo, at, at der sker et, et paradigmeskift generelt inden for restaurationsbranchen. Jeg vil hellere gøre det meget bevidst om, hvad det er for et problem, der ligger her i restaurationsbranchen, og tale om det, og for, ligesom du også gør med de her forskellige ting, der er i restaurationsbranchen, at man får talt om det, og de hører efter, og siger sådan, okay, der er altså noget helt fuldstændig galt her. Hvad nu, hvis I kommer ind i restaurationsbranchen igen i næste uge, og I oplever nogle af de samme ting, vi har snakket om i dag, vil I så råbe højere op, eller vil I tage kampen op den her gang så? Jeg vil tage kampen op nu. Jeg tror, jo ældre jeg er blevet, jo mindre pis vil jeg tage. Med <hømmen> erfaringen tror jeg, man vil komme tilbage og ligesom at man skulle lære at tale deres sprog. Fordi at, jeg tror, at jeg vil tænke, at hvis jeg kommer tilbage nu med den erfaring, jeg har, og begynder at sætte ting og øh, rette eller, eller brokke mig over, hvordan forholdene er for, for medarbejderne eller et eller andet, så tror jeg, at man rører hurtigt ud igen, fordi man er sådan en, der bare kommer ind og brokker sig. Så man skal lære ligesom, at tale deres sprog og gøre det på en måde, sådan så at så tro køler, dem man tilbage. Ja, yeah, mm -hmm. yeah, man, kan, man kan godt lidt gøre den der sige, jeg ved godt, hvad du har gang i. Men, øh, <laughs> I got stories ja. on you, ja, ja, ja. Øh, ja, det ved jeg sgu ikke. Men samtidig, så tror jeg, jeg, tror, det er svært, det der med ligesom at sige, hvis man skulle komme efter nogen igen, og sige, her har jeg oplevet, at øh, der var dårlige arbejdsforhold eller den måde jeg blev fyret var ikke i orden. Men det der vi snakker om tidligere med, at hvis man hører nogen der siger jeg blev fyret, så tænker man hvad gjorde du galt eller nej, Så, så har du har ikke gjort dit arbejde godt nok. Mm. Så hvis jeg kom tilbage til at sige at komme tilbage til en historie med en stor, en stor restaurant, hvor at jeg blev fyret fra, så tror jeg at de fleste der vil arbejde der nu vil bare som enstinkt om ham der har sikkert bare været pisset dårligt til sit arbejde, så, så der er der ikke noget i det der. Så jeg tror jeg det er svært. Og det bliver hvordan? meget victim-blaming. Ja, præcis. Fordi det er så nemt bare at sige, det var også det der, det var det der, det der. Så det er nemmere for dem også at tage stilling til dem ved bare at sige, han var sikkert bare dårlig til sit arbejde, og nu har han bedt Eller et eller andet. Ja. Så jeg altså, synes, det er svært. Ja, der er nogle gange, når vi har siddet og snakket om de her problematikker, der er i branchen, hvor jeg nogle gange godt kan drage nogle paralleller med den samme diskussion, der for eksempel er i 20 debatten Altså, hvem har ansvaret? Er det forbryderen, der skal øh, bevise, at der er blevet sagt ja eller nej? Eller er det offeret, der skal bevise, at der er blevet sagt ja eller nej? Altså, hvem har ansvaret for de her ting? Fordi at vi kan jo alle sammen blive enige om, at vi har et ansvar for vores eget lykke og de egne situationer, vi, vi sætter os selv i. Så vi, vi kan jo ikke ændre noget ved den her branche, hvis vi ikke ændrer noget, når vi er i branchen, samtidig med, så synes jeg også, at der er et ansvar på dem, som ligesom sætter forholdene i branchen. Ja, 100 procent. Jeg, jeg føler bare, at man er meget magtesløs som Hvorfor? ansat på en eller anden måde. Du kan godt råbe op, men så, igen, så kan du bare på over albuer, og sådan, men, du klager for meget. Jeg finder bare en ny. Med de oplevelser, vi har fortalt her, med den, de der små trusler, sådan, du vil jo gerne komme igen... Der er jo også en magtposition, det udøver den her magt over dig. Så jeg føler bare sådan, man kan godt tage lidt ansvar og, sådan, og være sådan, det gider jeg ikke at finde mig i. Og så ender det jo bare med, jamen så bliver du bare fyret, fordi du sagde fra. Mm. Og hvis du har de her oplevelser, så ender du med, at man også bare sådan, så giver man efter. Ikke fordi jeg blamer personen for, at man giver op, for jeg kan jo bare godt forstå. Men jeg føler bare, at i den her situation, så er det altid ledelsen, der har magten. Ja, nogle gange har jeg følt mig lidt som sådan en... En lille hundevalg, der er blevet slået på gaden eller et eller andet, der kommer sådan helt krummryggende ind på en ny arbejdsplads og så bare sådan, helt slå mig! <laughs> ja, ja, ja, sådan en hund, der kommer tilbage, det er okay, du slår mig, jeg skal nok tage det. sådan har en ryggrad som en regn nu, om bare sådan, det er okay, ja. altså, sådan, hvis I ikke synes, jeg gør det godt nok. Jeg føler godt, man kan råbe op om det, men jeg tror ikke, det nytter noget lige pt. Hvis I skulle give et godt råd til nogen, der er på vej ind i branchen eller er i branchen omkring det emne, vi har snakket om i dag, hvad skulle det så være? Tag ikke imod en krammer. Og skriv ikke under på, at du bare får få en kæmpe bowler og du frasiger din løn. Ja, tak. Jeg tror, jeg vil sige, at det er fandme vigtigt, at øh, når man kommer ind i den her branche, at man forstår, at det er okay at blive fyret, for eksempel. At man, det er ikke verdensundergang, man bliver fyret, og, og lærer at leve med det. Mm -hmm. men, men en af de vigtigste værdier, jeg har i dag, som jeg sådan, at hvis man oplever noget virkelig negativt, så er det sindssygt vigtigt at få så meget positivt ud af det, som overhovedet muligt. Så hvis man, hvis man bliver fyret, Altså, hvis, hvis vi taler til nu til nogen, som lige har kommet ind i branchen, så er, lad os være ærlige der, der er ret stor sandsynlighed for, at det kan komme til at ske, om det er din egen skyld, om det er din øh, arbejdsgivers skyld. Det er fuldstændig lige meget, men hvis det sker, så, så tag så meget godt ud af det, som du kan, og, og tag det med videre. for hvis du bare ser sur på det hele og bliver bitter over det, så får du ikke noget ud af det. Så kan du ikke bruge det eller så vil jeg sige, at hvis man sidder tilbage og er enormt bitter og rast, så synes jeg, de skal bruge det til noget progressivt. Mm -hmm. Altså sådan, så skal du tage den sag med den her restaurant, og så skide på, at du ikke må komme der næste gang, for der findes 20.000 andre restauranter, der har præcis samme nyere, præcis samme cocktailkort, men lige så glade personale. Altså det er ikke jordens undergang, at man bliver frabedt om at komme et sted. Hvis du kommer til at sidde i en sådan situation, hvor at du skal vælge mellem øh, dine kollegaer, eller pengene, så skal du bare tænke, at hvis dine kollegaer er virkelig gode venner, så forsvinder de ikke, fordi du forsvinder fra arbejdspladsen. Mm -hmm. Det kan godt være, at man tror det, men du skal nok komme videre med dit liv. Og nogle af mine absolut bedste venner, jeg har i dag, min tætteste vennekreds, er jo folk, jeg har mødt igennem restaurationsbranchen, som jeg jo ikke arbejder med længere. Næ, og som også var dine venner, dengang du blev fyret. Præcis. Jeg synes, det var nogle vildt gode råd, I kommet, og jeg håber virkelig, dig, som har lyttet med, kan, kan bruge det til et eller andet. Og jeg håber, hvis du, som lytter med, måske selv har oplevet at blive fyret i restaurationsbranchen, at du skal vide, at vi er mange derude, der også er blevet fyret mere end en enkelt gang. Og den næste restaurant, du søger hende på, er fucking ligeglad i om du blev fyret. For de kommer nok til også at fyre dig igen om tre måneder, så det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> Men du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live kl. 23 i radioen, og så vil jeg bare sige tusind tak til Markus og Sofie for at være med i dag, og tusind tak til dig, som har lyttet med.